З вікна він побачив старого чоловіка, наче вкритого попилом зі спаленої домівки. А ще він помітив, що старий не бачить. Мабуть, у сліп, побачивши колись таке, від чого душа його і зір оповилися найчорнішою темрявою. Ліза плющив на мить очі, щоб відчути цю темряву. А потім глянув на Антона, щоб побути ще й писарем східних воріт, відчувши, як наповнюється нехід. Як усе його єство бунтує проти страждань і безнадії, але й це тривало лише мить, лі повернувся до себе. Писар східних воріт ступав нога в ногу зі старим, зосередившись на тому, щоб допровадити його туди, де закінчується повноваження писаря. Він не міг, як ліз, летіти до хмари і простежити увесь шлях прибульця, лише ліз умів увібрати в себе істоти краєвиди, явища, думки, і залишити при цьому в досталь порожнечі, без якої не може існувати світ. Навчити цьому він не міг, бо це вміння приходить раптово, ніби спалах світла, та й не триває довго, як найчистіше джерело замулюється. Або ти йдеш, а досконалість залишається тому, хто йде слідом. Якось пробудження настало для Лі, коли він побачив ранок після дощу, увесь залитий золотавим світлом, Краплину роси на листку, яка поволі зникає від сонячного променю. Але таке можна собі уявити. Треба було ще увійти в цей ранок, ступити на прохолодну вологу землю, злитися з буттям, щоб із душею відбулося те, що зі тіло. Вона змила із себе пил і пруд. Тіло і душа, почуття і розум більше не розірвані. Їх не можна розділити. Це як гра на флейті. Ритм дихання творить музику. Однаково приємно деревам, квітам, золотим рибкам і навіть людям. Тим часом сліпий прибулець з Антоном поволі віддалялися. Антон уподібнювався тому, кого провадив, і здавалося був слабшим за нього. Повільна хода, схилені плечі, готовність підти в небуття тещо миті. Що ж, подумав лі, струшуючи із себе невидимий пил безнадії і приреченостей. Ні гори, ні радість не можуть існувати одне без одного. Але так не повинно бути. Лі обернувся до книжок, які шукали істину, але ніколи її не знаходили. А він служив їм у країні, що починалося від сходу сонця і закінчувалося його заходом. Бо притулок і вимірюється не простором, а часом. Зовсім небагато мене часу, коли Лі покине притулок, щоб повернутися туди аж тоді, коли не залишиться нікого» хто б пам'ятав його. Коли люди живуть разом надто довго, їхні душі втомлюються, і вони починають живитися одна одною. Може, саме тому люди помирають? Стара Марфа підіймає дерев'яне віко скрині, виймає звідти чисту, хоча й стару чоловічу сорочку. Коло коміра пливуть два струмки вишивки, чорний і червоний. Геть вибляклю. Так, думаю, вона ця підійде. Його одежа годиться хіба на ганчір'я, а ще ліпше їй спалити, знаходить штани, а на самому споді повстяні капці, які приємні для втомлених, зранених ніг. Вона знає, що таке типу стелею. Вона знає, як це слухати вдень і вночі плач, покинутих напризволяще душ, що означає залишати тих, чиє життя відміряне й відрізане, а нитка твого тягнеться безконечно. «У щасливих життя коротке, у нещасливих довге, стареньке. Єдине, що я можу для тебе зробити, це розповісти свою історію, яка наче дві краплі подібна до твоєї. Старечі історії завжди закінчуються однаково, безпомічністю, самотністю, мовчанням, раненим серцем. Я нагрію води, прикладу до нього цілюще зілля. Ти матимеш дах над головою» кашу для свого беззубого рота, теплу піч взимку і влітку. Поки я поратимусь, ти дріматимеш і зберігатимеш в собі життя. Воно потрібне тобі, щоб приєднатися колись до душ, котрі жалібно плакали, проводжаючи тебе через пустелі. Вони чекають на тебе. Їм холодно і порожньо, Вони не знають, куди їм подітися. А ти одного разу винесеш їм світильня. Марфа не почула кроків, і голос Ізидора змусив її здригнутися. «Бабусю!» – хлопець кликав її, як малі діти, котрими вона опікувалась першою. Ті діти, по яких завжди приходили не дуже молоді жінки, які в тому світі могли ще стати матерями. Ізидор сидів цілими днями в своїй кімнаті, хоч на дворі була весна в розпалі.